Какво са разбрали? Беседа от учителя държана пред общи околотен клас на 10 октомври 1928 година в София. Тайна молитва. Чете се резюме на миналата лекция. Представете си, че на една маса е сложено месо. А от двете страни на масата има тревопасни и месоядни животни. Кои животни ще се възбуди апетит към месото? Месоядните. Тревопасните обаче ще стоят тихи и спокойни, като че нищо няма на масата. Значи животните, които са от едната страна на масата, ще се раздвижат, ще се нахвърлят към месото тия от другата страна на масата ще запазят спокойствието си. Обаче, ако на масата се сложи трева или сено, тревопасниците, които бяха спокойни, ще се раздвижат и ще се отправят към масата по направление към тревата. Задавали ли сте си въпроса кое е онова, което стимулираме своятните и тревопасните животни? Задавали ли сте си въпрос и за себе си? Кое е онова в живота ви, което ви стимулира? Какъв е вашият идеал? В ранното си детство човек е привързан към родителите си и развива сърцето си. В юношеската си възраст той започва постепенно да се разширява, да състава отношения с повече хора, а в зрялата си възраст започва да се готви за оня свят. Хората говорят за ония свят, четат за него, но въпреки това нямат ясна представа какво всъщност е ония свят. И като не могат да си представят какъв е оня свят, в който отиват, започват да се безпокоят. Тази е причината за дето почти всички хора заминават зонзи свят с тъга, с безпокойство, с страх. Мълци са заминали ония свят с радост. Това са били светиите само или някои духовно напреднали хора. Всички останали, въпреки големите страдания, които са преживели на земята, пак са се разделяли с нея смък. Какво са разбрали тия хора от земния живот, щом го напускат смък? Съвременните хора не могат да се разделят лесно от земния живот, защото силно са свързани с желанията си. Да се отделят от желанията си те не могат, но същевременно не могат и да ги постигнат. В това отношение те приличат на животни, били месоядни или тревопасни, на които е сложено местна храна или сено, като същевременно господарят им е поставил преграда между тях и храната. Месото привлича месоядните, а сеното тревопасните. И едните и другите се хвърлят храната, възбуждат се, напрягат се, но желанието им да задоволят глада си остава непостигнато. Яденето е постижимо желание, но в случая нито месоядните, нито тревопасните, могат да го постигна. Човек яде по три пъти на ден. Какво постига той с яденето? Успокоява се. Докато не е ял, той е неспокоен, раздразнен, недоволен. Щом се нахрани, той се успокоява. Ето защо като яде човекът или животното се успокоява. Яденето в нас е успокояване във всички живи същества. Освен желанието на човека да яде, той има още много желания, постижими и непостижими, които го държат здраво за земята. Хората се успокояват не само когато се нахранят, но и от всяка мисъл и от всяко чувство, които са в състояние да разсеят неговия страх. За пример, човек се страхува от смъртта, понеже мисли, че с нея заедно и животът престава. Започна да вярва в задгробния живот, той постепенно се успокоява. Следователно, както яденето оталожва града, и успокоява човека, така е и мисълта за съществуването на задгробния живот, Успокоява човешката душа. Човек мисли за гостилничария, докато е глада. Щом задоволи глада си, той не мисли вече за него. Не се интересува, съществува ли такъв някакъв гостилничар или не? Какъв е интересът на човека за Бог? Значи... Отношението на човека към Бога е такова, каквото отношението му към гостилничае. Щом се намери в известни изпитания, човек започва да търси Бога да се моли по няколко пъти на ден. Като забогатее, като придобие знания, той пак забравя, забравя го съвсем и си казва Дали съществува Бог или не Това е въпрос. Ако съществува, той е някъде горе, далеч от хората и няма никакво отношение към техния живот. Трябва ли човек постоянно да мисли за гостилничали? Той ще мисли за него само, докато е гладен. С това хората искат да се оправдаят, защо, защо търсят Бога само, когато се намират нужда. Както и да се извиняват, те не могат да се оправдаят. Казано е, че Бог е любов. Мъдрост, истина, живот, знание, светлина, свобода и т.н. Следователно, човек трябва да търси Бога във всички случаи на живота си. Човек трябва да бъде свързан с Бога, ако иска да придобие вечния живот, който внася в него. Любов, мъдрост, истина, свобода, знание, светлина. И тъй. За да постигне вечния живот, човек трябва да се стреми към нов морал, който да не почива само на теория, а на нещо конкретно. Не е достатъчно човек само да каже, че съществува едно Слънце в света, което може да вижда навсякъде и по всяко време през деня. Той трябва да бъде потопен в неговата светлина и топлина. Накъдето и да се обърне човек, все Слънцето вижда. Докато човек търси Слънцето, нищо не може да го засенчи. Нищо не може да го скрие от неговия поглед. Обаче, случва се понякога, че на хоризонта се явяват облаци малки или големи, които успяват да скрият слънцето от погледа на човек. Тогава той започва да се колебае. Съществува ли слънцето на небето или не съществува? Той се запитва, облаците ли са по-големи или слънцето. Тъмнината ли е по-мощна или светлината? Облаците на небето не са нищо друго, освен човешките желания, които временно само могат да засенчат слънцето и да го скрият от очите на човека. Какви ли нежелания се явяват в живота на човека, които като облаци затъмняват яснотата на идеята за Бога в него и той започва да се колебае съществува ли Бог или не. За пример. Желанията на човека да яде, да пие, да придобива богатства, слава, почести – тези желания се наслояват съзнанието му като облаци и закриват светлината на неговото слънце. Те казват – не само Бог е голям, но и ние сме големи и за нас трябва да мислиш. И вие гледате как човек се разсвоява, как се натъква на противоречия които не може да разреши? На какво се основават противоречията в човешкия живот? Имат ли право облаците да се месят в работите на човешкото съзнание? Преди всичко, между слънцето и облаците няма никакво отношение. Облаците са изпратени само като поливачи, да разнасят влагата от едно място на друго, да свършат известна работа. Да се мисли, че като са се спрели на едно място, облаците закриват Слънцето. Това е хипнотическо състояние, от което човек трябва да се освободи. Що човек се усъмни, разколебае или обезвери, облаците веднага застават между Слънцето и него, т.е. между съзнанието и ума му и той изпада в противоречие и започва да страда. За да се освободи човека от тия облаци, невидимия свят изпраща вятър, който ги разпръсква, пре ги от едно място на друго или излива във вид на дъж. Където падне дъжда носи своето благословение. И тъй. Явли се някаква мъчнотия в съзнанието ви, знайте, че тя представлява облак който няма за цел да засенчи слънцето, но да се излее някъде във вид на дъжд и да донесе своето благословение. Края на краищата. Всяка мъчнотия трябва да се превърне в дъжд. Кой мъж и коя жена не са проливали дъжд при големи мъчнотии? Кой човек при голяма простуда не е бил поставен на парила и не е отделял изобилно пот от тялото си във вид на дъжд. Щом се разболее физически, човек трябва да се изпути. Щом се изпути, той е вън от всякаква опасност. Човек трябва да се изпути не само физически, но и духовно. В духовния живот на човека страдания да представляват нещо подобно на изпутяване. Ако не може физически да се изпути, човек е изложен на опасност. И ако не страда, човек пак е изложен на опасност. Следователно, радостите и скърбите в човешкия живот не представляват нещо положително, нещо съществено. Те са само упражнения. Като страда и като се радва, човек се упражнява. Животът е пълен с упражнения. Ученикът се упражнява да чете, музикантът се упражнява да свири, художникът се упражнява да рисува и т.н. Обаче, ако ученикът прекали в упражненията си, уроците му вдръсне. Същото изпитва и музикантът, и художникът. Вдръсни ли се веднъж от музиката да свири повече? не можете да го накарате да свири. Човек трябва да се упражнява само до тогава, докато му е приятно. Всяко нещо, в което се прекалява, не е приятно нито за самия него, нито за ближните му. Често слушам някой да говори за себе си, че е духовен човек. Кое му дава право да мисли, че е духовен? Защото не водил светски живот, чел няколко пъти Библията, занимавал се с духовни въпроси и т.н. Това са упражнения, но още не е никаква духовност. Истински духовен е този, който разполага с голяма интелигентност и култура, вътрешна и външна. Той предвижда нещата, които ще се сбърнат най-малко след 20-30 години. Няма събитие в живота, което може да го изненада. Ако е търговец, той предвижда колко стока му е нужна. Той никога не взема повече стока, отколкото му трябва. Неговия актив и пасив винаги се уравновесяват. Той не разчита на вероятности, на щастие, но винаги опувава на онзи велик вътрешен закон, който работи в битието. Който не се ръководи от този разумен закон, той казва: Човек е слаб, не може да не греши, но понеже Бог е милостив, ще му прости. Не. Божията милост няма никакво отношение към греховете на хората. Божията милост е последния пункт, на който човек може да се опре. Като греши, той непременно ще падне, но поне да падне на меко, да не щупи главата си. Ако Бог не прилагаше милостта си по отношение на хората, те ще да бъдат пълни инвалиди. А така само се контузват, натъртват се тук, там и продължават да учат. Милосърдието насърчава човека, дава му възможност да изправи грешките си. Няма грешка в живота на човека, която не може да се изправи. Милосърдието дава възможност на човека да изправи грешките си и да върви напред, да постигне своите добри желания. Като ученици, вие не трябва да се спирате пред въпроса, ще се простят ли греховете ви или не, но трябва да учите, да се занимавате с всички отрасли на науката, да проникнете в техния дълбок смисъл. Като изучавате математиката, за пример, вие разглеждате действията с числата, степенувате ги, но не се замисляте върху значението на дадено число, повдигнато в степен. За пример. Числото 2 представлява две единици, т.е. едно количествено отношение. Ако напишете 22, 23, 24, 25, какво ще получите? Числото 22 означава две Умножено само на себе си. 2 по 2 равно 4. 23 е равно на 2 по 2 по 2, равно на 8. 24 е равно на 2 по 2 по 2 по 2, равно на 16. 25 е равно на 2 по 2 по 2 по 2 по 2, равно на 32. Числото 2 означава жена. Щом не е повдигнато в степен, числото 2 представлява жена, която се движи само между две точки А и Б, бащата и майката. Когато числото 2 е повдигнато във втора степен, това показва, че жената е станала майка. Тя е започнала да се движи между две точки още, своя син и своята дъщеря. Числото 2 повдигнато в Трета степен показва, че майката е оженила вече дъщеря си, станала е баба, има си внуче. Кубът има 6 страни. Следователно, числото 2 повдигнато в куб показва, че в него влиза толкова семейства, колкото страни има кубът. Когато двойката се повдигне в четвърта степен, има тати това показва, че майката е наредила и децата си, и внучетата си. Те са взели някаква дължност в обществото. И най-после, когато двойката се повдигне в пета степен, това показва, че всички членове на дадените семейства са придобили нещо от живота си и се готвят вече за другия свят. И тъй. Човек трябва да се изучава, да познава какви сили и възможности се крият в него, да познава себе си като дадено число. Всеки човек представлява едно число с крити сили и способности в него. Това число може да бъде еднозначно, двузначно, тризначно и тъй надавен. За пример, някой човек може да бъде числото 123456 Цифрите на това число могат да се вземат и в друг ред да се получи числото 132546 или 165423 и т.н. Всяко едно от тия числа има различно значение. Първото число обаче което цифрите са наредени в естествен ред на числата, а именно числото 123456, представлява човек, който е дошъл до големите иллюзии на живота. Първоначално този човек е бил единица, но мислил, че трябва да се ожени. Като намерил мова, в която се влюбил, той се е убедил, още повече, че трябва да се ожени, да стане двойка. Без нея животът му няма никакъв смисъл. Като се оженил, почнал да мечтае за детенце. Той разбрал, че дом без деца нищо не струва. Така, с сина си заедно, той станал тройка. После дошла и дъщерята, станали четворка. Той започнал да се грижи за семейството си, да изучава децата си, срещу което искал от тях уважение и почитание. Това е числото 5 – човекът със своите изисквания от живота. Като пораснали децата му, той ги оженял и скоро след това станал дядо с внучета. Той се превърнал в числото 6 – число на иллюзии. Като се видял в това число, той се убедил, че нищо не е разбрал от живота. Защо се оженял? Защо имал деца? Защо станал дядо с внучета? Това са въпроси, които останали неразрешени. До тук този човек е вървял правилно. Той трябва да продължава в същия път. Т.е. от човешкото да мине в Божественото, където ще намери разрешение на всички въпроси. Той трябва да се превърне в числото 123 456 789. Това число представлява нормално развит човек с всички качества и възможности в себе си. Всяка цифра в даденото число е жива. Тя крие в себе си живи сили, които човек може да възприеме. Всеки човек, който представлява числото 123 789, е бил свидетел и участник при създаването на Земята на цялата Слънчева система. Той е минал през всички епохи и периоди на развитието на Земята. През всички култури. Това число показва пътя на човешкото развитие и проявление като душа. Сега, като говоря за числата, имам предвид да обърна вниманието ми към тях, като към наука, която има практическо приложение. Всяка наука има значение за човека до толкова, доколкото може да се приложи в живота. Изучавайте числата, правете опити с тях. Напишете последователно числата от 1 до 10 на един лист и наблюдавайте какво ще изпитате при всяко едно от тях. После епишете ги разбъркано и пак наблюдавайте какво влияние ще окаже всяко число върху вас. След това ги комбинирайте по две, по три, като двуцифрени или трицифрени и правете наблюдение върху себе си. Когато сте неразположени, напишете едно число второ, трето, докато неразположението ви изчезне и вижте при кое от написаните числа е станало тази смяна. Гледайте на числата не само като на количества, но и като носители на живи сили. Всяко число има свое специфично значение. За мно на числото 13 е фатално. За лошия човек числото 15 подразбира уволняване от служба. Числото 16 обръщане на работите му наобъки. В българската история числата 17 и 18 са играли фатална роля. Числото 14 е закон на жертви. В 1914 година започва всеобщата война. Добре е всеки от вас да си припомни ония години, месеци и дни от своя живот, които са свързани с нещо велико, красиво и приятно за него. Вспомнете си и годините на неприятностите и страданията, които сте преживели, като си направите една таблица. Така ще видите, че между числата съществува правилно съотношение. Така ще видите, че радостите и скърбите в живота на всеки човек вървят по определен закон на числата. Този закон се забелязва едно правилно редуване на радости и скърби. И тъй. изучавайте науката за числата. Кабалистиката. Да дойдете до положение да гледате на тях не само като на количествени величини, но и като на сбор от живи, разумни сили. За пример, Числото 12 представлява общество от 12 души. Числото 13 общество от 13 души. Ако влезете в общество от 12 души, добри музиканти, вие ще научите нещо от тях. Но ако влезете в общество от 13 души, борци, атлети, какво ще придобиете? В края на краищата вие ще излезете от това общество с пукната глава. Сега. Колкото и да ви говоря за числата, вие не можете изведнъж да станете кабалисти, както всички хора не могат изведнъж да станат музиканти, учени философи, поети и т.н. За да придобие нещо, човек трябва да работи дълго време в известно направление. Докато достигне това, той трябва да има правилно разбиране за нещата и върху него да гради. Следователно, искали да постигне своя идеал, човек трябва да се стреми към правилно разбиране на великите божии закони и пътища. В този стремеж стремеш именно се крие облагородяването на човешкото сърце. Като работи в това направление, човек ще дойде до положение да разбира астрологията, Влиянието на числата и на планетите като живи, разумни сили върху човешкия живот, върху неговата съдба. Човек може да направи хороскоп на една своя радост или скръп да види колко време ще продължи. Хората са забелязали, че радостите в живота се сменят с скърби и обратно. Скърбите се сменят с радости. Това е причината, поради която разумните хора не се поддават на влиянието на големите радости и скърби. За пример. Случвало се някой човек да получи наследство от няколко милиона лева и докато не се е нарадвал още, синът му умира. На голямата радост отговаря голяма скръб. Всеки човек носи със себе си някакво щастие или нещастие. На един беден чиновник, останал без служба, се родило детенце. Той се видял в чудо как ще посрещне нуждите си. Излязъл из града да срещне някой приятел, да му поиска известна сума на заем. Той вървял мислен и в този момент видял на земята една банкнота от 100 лева. Взел банкнотата. Върнал се в дома си и посрещнал с нея най-належащите си нужди. Два-три дни след това отново го назначили на служба. От деня на идването на детенцето в неговия дом работите му тръгнали добре. Детето Расло станало на 14 години, а положението на бещата все повече и повече се подобрявало. Обаче, един ден Детето заболяло и умряло. От този час работите на бащата тръгнали назад. Наскоро го вулнили от служба и той пак дошъл в първото си положение. Беден чиновник. Като ученици, вие трябва да изучавате живота. Като го изучавате, ще видите, че някои хора като това дете носят щастие, а други носят нещастие. Не само хората, но също така и мислите, чувствата и желанията на човека носят щастие или нещастие за него. Като знае това, разумният човек прави избор на мислите, чувствата и желанията, които минават през него и ги отделя. Уния, които носят щастие в себе си слага на една страна, а тия, които носят нещастие, слага на друга страна. Той разбира законите и условията, при които желанията трябва да се реализират. Някой иска да стане офицер. Той постига желанието си, но скоро след това се обявява война, в която взема участие. Щом влиза в първата бойна, излиза на първата бойна линия, няколко часа след това го изнасят на носилка. Ранен. Какво се ползва от това, че е постигнал желанието си? Той постигнал желанието си, но станал инвалид. Друг някой имал желание да стане химик. Той е станал химик, но при един от опитите е изгуби локото си. Добре е човек да реализира желанията си, но трябва да знае кога и как. За да не би като ги реализира не на време да стане инвалид? При сегашните условия на живота няма човек, който да не е инвалид поне в едно отношение. Добре е всички хора да бъдат здрави, а не инвалиди. Като е дошъл на земята, човек трябва да бъде здрав. Щом е дошъл на земята, човек трябва положително да знае, защо е дошъл. Той трябва да има една основна идея в живота си, която да бъде като звено на всички негови идеи и от това звено да може правилно да се ориентира във всички посоки. Ще кажете, че вярвате в Бог. Вярата ви в Бога не подразбира още онази основна идея, която определя посоката на вашето движение. Дали човек е станал търговец, лекар, учител, свещеник, майка или баща? Това не е важно. Каквото и положение да заема в обществото, за човек е важно да има една основна идея като ръководител в неговия живот. Като лекар той трябва да намери онзи свой пациент, чрез когото да се добере до основната си идея и да ликвидира с медицината в тази форма, каквато днес съществува. Да намери човек основната идея в своя живот, това значи да стане коренен преврат с него. Същото се отнася и до търговеца, и до учителя, и до свещеника, и до майката и до бащата. Основната идея преобразява човек. Намерили е, човек ликвидира със старото и влиза в новия живот. При това положение всички негови идеи се централизират към основната и придобиват ценност. Основната идея е скъпоценен камък, за който човек продава всичко, само за да го купи. Да притежава човек този скъпоценен камък, това значи да стане силен. Силен човек е онзи, който е съградил живота си върху своята основна идея. Коя е основната мисъл в тази лекция? Мъчно можете да намерите основната мисъл. Като ви се говори много, вие се намирате в положението на човек, който мисли само за пари или само за страданията си и в края на краищата казва, че е разбрал, че животът е пълен състрадание или че без пари не може да се живее. Лесно е да се каже, че живота е тежък пълен състрадание страдание или че без пари не може да се живее човек не трябва да очаква наготово да получи нещо. Той трябва сам да си изработи това, което му е нужно. Като работи съзнателно върху себе си, човек ще дойде до вътрешно разбиране на числата, до познаване на себе си и на другите хора. Като чете стихотворенията на поетите или като слуша произведенията на музикантите, той ще може да определи какъв е поетът или музикантът, какво число представлява той и към кого отправя своята поезия или музика. От езика, с който човек се служи, се познава, както неговата възраст, така и възрастта на уния, към които се обръща. И тъй. Без основна идея, животът на човека няма смисъл. Както човека не може да живее без обич, така не може да живее и без основна идея. Човек трябва да обича, но разумно. Обич без разумност не е обич. И разумност без обич не е разумност. Това значи да бъде човек силен. Никакви външни или вътрешни пертурбации не са в състояние да разколебаят силния човек. Той трябва да бъде истински пловец, да се дмурка под водата, да излиза над нея, без да пострада. Радвайте се на успехите на приятелите си като на свои успехи. Радвайте се на онзи успех, който е придобит с труд, с работа, с постоянство. Само по този начин вие можете да се повдигнете. Помнете, разумност без обич и обич без разумност нищо не допринася. Ако един разумен и любящ човек отиде в някое село между непознати, той скоро ще се опознае и ще си пробие път. Как? Той ще види от какво имат нужда селените. Ако нямат вода, той веднага ще изпита къде има вода и ще я прекара през селото. После той ще ги подтикне към работа, към учене. Щом събуди от тях подтик за учене, веднага ще им намери учител, който ще започне да ги учи. Искали човек да бъде добре прият между хората, той трябва да им бъде полезен както е полезен на себе си. Божията любов носи пълния живот. Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 10 октомври 1928 година в София.